Eta anekdota bat, hasteko anekdota haukana janxene paperezko kasetak edatzen duena, egun, haste ateratzen dena. Hastoari kagota emaiten zaion bezala, pietunari xokolatina, iduriz, legenda ezaguna da, hastoa burugogoja da. Ez aintzinatu nahi, manera baka gabere aintzinatzeko, bahar askia esokabati lotzea eta are, jo aintzina. Aztuak segituko baitu, beraz, barazkia. Baihanuako postak bergauza proposatzen du postalariei haien kajuta funtsean. Autoiztripuak saiesteko xokolatinaren saria. Barne dokumentu batean edatzen du berri ona, beraz, postak. Eun, egun, ehun egune eh? pasatzen baditu zue autoiztripurik izangabe, denentzat, Xokolatina eta croissanta bat. Eta xariak hemen datzen dira, egunez egun, egon eta berrogeita marregun istripurik gabe, goizeko askari bat eskainia deneri, frutu, kafe eta dutearekin, eh? Gehitzen duzu, beraz, xokolatina eta croissanta. Bon, eta goi mailako xaria denek itsoiten dutena, berreun egun auto istripurik gabe, atxaskari bat denentzat. ZJT-ko kideak dion bezala, argi garriena hemen, behiduridu, olako xari emaite bat eginez, espres egiten notera postariek, ala langileek, auto istripuak izaitea. Xariak baitira orain, istripuak fini. Genera, pentsa, ze giro sortzenan ahal luken, xantzapiskabatekin, gertatzen alda, eon talarrogei tamar egunez, ez da istripurik gertatu. Beraz, xokolatzinak ukanetuzte, egun egunen muruan. Ondotik fruituak eta kafea ere, eta berreo negunetara elduaintzin, zonbait egon lehenago, postari batek iztripua ukaiten du. Tipia, eh? Bainan, aski da, kontagailuak berriz, zerotan emaiteko eta askaria bastertzeko berriz ere. Pentsa segiro, eta langile horrek nola bilduko duen gainera, bere lankideen gandik. Arahola da bizia eta nola jakin zure festivala saldua den ala ez txio batean hemen agertzen den bezala landejar bela itzek aipatzen du be heineken jazaldia donostian eginen dena eta bon izenak jadanik gauzain nintzenak ditu. heineken deitzen den festival bat nork kudeatzen duen eta nola kudeatua den eta hori geitzen zaio beraz gune desberdinen izenak so indiren alderdi eder Skoda agertokia edo Frigo gunea heineken agertoki berdea Coca-Cola gunea heineken Terraza Fnak gunea edota ta Kutsa Kuch Kultur Kluboa. Olako indize edo lagunzekilan ikusten bat zebide 18 duen festival bateken. Demi eta it putz utz-hutsch iatzi apitz-hitz itz eta putz Oren erdibaten buruan gure gomita gaur elogisaketan izango da Donibane ziburuko gaztetxeak segitzen du aintzina, urteroko itzorduak eta urtean zeagere lanean. Baina aurten Donibaneko festetan aldaketabat ere izango da gaztetxeak ere bere lekua izango baitu Donibane loizuneko zentroan. Dena espikatuko dauku beraz... Oztaz eta laste gerozoma minuturen buruan. Joanes Etxebagia gure kronikan argazki solas eta eriotzaz hitz egin godogu gaur. Oztabereziki eriotzaren ritualetaz filipinetan adibidez mendiari lotzen dizkiete hilkutsak argazki batean agertzen den bezala. Mementuz, entzulearen iritziaren tenorea eta azteazken untan Agustin, Agustin Rotabere zuri. Mementuz, entzulearen zuri. Biodiversitatea, bioanistasuna asko aipatua da azken egunetan. Erleak desagertzen ari zaizkigula diotea dituek. Neo nikotidoet pozoinen eraginez. Xoriak ere, gero eta gutiago, entzuten eta entzunen ditugu goizaldera kantatzen. Gatuek dute erantzuna. Glifozat belar pozoina nola ez aipa kaltegarria, minbibiziaren eragilea, suzunboen arabera. Laborariek urte eluzez oraino baileatzen ahalko dutena. Gai horiekin Nikola Hilo ministroak badu zer egin eta guru hauste eta bere xedeak ezin betez demisioa ere aipatzen da. Gauk bioanistasunaren beste gai bat aipatuko dugu. Hartzarena. Biarno aldean, Sibiro aldean, bi hartz eme ekarzekoak dituzte Sloveniatik, hemengo arraza desagertuaren erreberitzeko. beritzeko. Zenbait urteaz, lo egon ondoan, doziera berriz aktualitatean da eta iduriz, lo ministroak ekologizen edo hartza zalean galdera baiiez luke. Alta hartzain eta mendiko laborantzaz arduratzen diren sindika ahala laborantza gambarak erotik kontra agertu dira. Baina berdin du laboraria onien lobbyen presuren naitzineean glifodattarekin adibidez ha amor eman onduan, hartzarenarekin aferabururainu eramaitearen aldekoa da ministroa. Agula indartsuen aitzinean, baina indartsua aurlagoaren kontra. Aipatuak diren argudioetan bioanestasunaren zaintzea. Denek barakite emengoa zaharraza desagertua edo desagertuko dela eta eslobineatik ekartziak ez du biodiversitatea aldatuko emendatuko. Hanberian egunka badirelarik. Beste argudio argi garria, Frantzian, kaldezkatuen hamaretarek zortzi edo bederatzi hartzak unaz ekarzearen alde direla. Kazetari serioen ahuan argudio zinez argi garria. edo beste iriaundi batean adibidez bizideen norbaiten iritziak, ardidik edo gutiago oraino zarik ikusi ez duen norbaiten iritziak, arzain edo menditar baten pizubera luke. Hasian hasi, zenako ez galdetu sibrotarek, eh, li ledo lioneko hirietan autoa baliatzea debegatzeren alde diren ez. Hala-ala, ardirik ikusi ez duten ekologista zenbaitek balakite hartza eta zaina elgarekin bizitzen aldirela. Alta, urte batez, lauron eta hoita mar goiti hilik badituzte pitirun hartzek eta beste egun matka hurbil argitzeko gelditzen direnak. Bestalde, behor, niga eta behiak ere hilak izan dira. Bainan, sasi adituoien arabera, arzainek dute hobeena. Ez dituztelako arzaldeak behar bezala zain zen. Zakur eta klotura elektrikaren bidez eta e, nahiago dutela etxean egon. Ala bainan, horiek arzainek baino jobeki balakite. Beste argudiotan entzuten da, harzak ez duela jarragerik jaten. Kasik bakarrik sasietako foituak janez bizidela. Ez dela ere jendeari lotzen. Karpaz mendian, errumania aldean hartzek hogoi bat personahilik bat dituzte eta errum bat ere kolpatuak eta gori da. Bistan dena, kabalak meneko dituzteno ez direla jendeari lutuko, baina kabalez mendia justu onduan zer. Hartzaren elkartzearen aldekoak errepikatzen dute hartzainak indemnizatuak direla, Arzainak eskaleak balira bezala. Alta ozenki dute ez didela eskaleak, beden ofiziotik duintasunez nahi dutela bizi. Egu matez, jakin behar ginuke zenbat gostatzen den historiori. Gaur egon mendiko herrietan, zerbitzu publikoak estenari dira egunetik egunera. Eskolak estenari dituzte diru faltaz, baina hartzaren zaz bada dirua. Zinez negargargia. Le sort de 50 ours et de quelques grillons mérite-t-il plus d'intérêt que celui des paysans montagnards? Agustin Rota Bére, Mènen Tzuleren, Irizia Namilech Kersuri et Biarbeste. Irizia, c'est chronique. Eta kronikan gaur argazki eta zitzegiteko gurekin Joanes Etxebagia Arratxaldeon Bai, zuie parte hon Berez ez du biziki alegera iduri, baina bon, dago Ba, gau, gure biziaren parte den zerbait, eta ipatuko dugu, erri hotza, eta argazki batek e, ba, inspirazioz zerbait, sortu baita utzu, espikatzen aldako zuz e, argazki den hori. Ba, jortzien, zunbait tali bera da estetikoki eta beste eta beste deigarri egiten zaidan hau ikuan habo gaia edo hobekieran jakutsik dena, e, ikusten dugu Filipinetako hilerri edo hil hilmurru eran behar bada mm. e, bitxi bat, hola, murri batetan e, nularan hilkutsak hor zintzilikatuk dira, zunbait e, holako hitzun baitez uh, apaintuk, uh, forma desberdinek indenak, eta horrekin da zerbait berezia, eta uh, hor hunkitzen ariana da gaia, gaia eta, eta herriotzarekiko kultur desberdinetan izaten ahalden haremant desberdina. Uh, eta bereziki, uh, justoki hileria kaipatzez. E, hor filipine tangia, enean bat ezagutzen uh, ohi hauena, hau bena, segidan, jamana uh, iperuat, igan uh, haintzineko bidazian, egon nintzalaik uh, uh, lagunaekin egon ginen iperu iparaldian, eta han ezagutu gunean txatxapoia eskualdia, edo, bai, eskualdia eta populia ebai, deja gertu den uh, zibilizazio bat, uh, bon, han oso famatuik dia, uh, hego aldeko... Uh, nula ginen dut, uh, hego aldeko populu zaharrak, baina iparaldian badia txatxapoiak, eta oso-oso uh, harreman berezia bazien jane bai hediotzaikiko, nahiz eta oso uh, gaiza elitista zen, uh, pertsona importantak, momifikatuik zien, eta zarkofaso zunbaitetan, hola, hor bezala, uh, amildegi edo murru zunbaiten uh, gainean ezarrik, sekulako bista bat iso, idu eta hediotzane e, bai e, bistaz e, gozatzena jaldela. Mm. E, Bazen holako hareman oso berezi bat eta Filipinetan gia, baina bada horako hareman bedesi bat oso interesgarri idu zaidana. E, Gekostimatik bekiat, lurpine, zahri eta kazik e, zumbaitetan e, urtian behin hile gila zuitia, baina hor e, uste dit beste hareman bat bat eriotzaikiko eta hoi interesgarri duizait. Kasik e, ba, eriotza edo gorpua, beti bizirik e, delnaren seinale, e, be, biztabati begira jartzen mali madute ere? Be, ez dakit kasik Filipinetan nien izan interesatu sobean ze esplikazioen maitenak altzaioan, bena badakit uh, kasuan han uh, Perun, E, ba zen e, holako zerbait lotuik e, bai luraldian e, begirada bat edo edo nula erran luraldian gainetik e, izaten jarraikitzeko hori hori errepikatzen dut ebena oso elitista zen zen eta e, populioa arruntak edo zentea arruntak ez zian holako prefosta momia eta besteik zen eta gainera egin zen garai bat eta nun e, nahiz eta zientifikoki hain zinatu ikizan, zen eta korpitzoik uh, be untxan mantendu dira. Mm. Uh, jale lan handia zen, uh, bon, batetik uh, momiak egitea, eta bestalde batetik ebai, han Perun, ez dakit Filipinetan hala denez, bena Perun, uh, kajik ezin eskua uh, mm. zen, helzia uh, momia um, hoietat harti no. Izan zien eba esketa edo lapurketa zunbait uh, momiak hoietan, bena uh, oso-oso egoera oso, zailetan gauzitu zian e, be sarraškiek zen eta usu hogei hoita hamar, behogei metratik goa behitzen e, zintzilikatuk eta bazen holako zerbait ebai e, hoi interpretazioa da bena hunkiezina eta herri hotza nunbait hunkitzena jalezten zerbait eta korpitzake behar izan hola e, be bizidun eta ikurren Eta bon, geobeste kultura hanitzetan bezala, zarkofaz hoietan sartzen zuitean uh, simbolo zumbait eta behaxtaxunen simbolo zumbait eta horren prefosta uh, zumbait kasuetan ez beti bena uh, e ebatxik izan ziren. Eliotza aipatzen baitugu baituko, da beste uh, adibide bat eldu zaitala burura, uh, bon, ez du, uh, momifikazioekin uh, alderantziz, uh, Mongolian uh, ba, Mongulian, Tibeten, barkatu, uh, ba beste oitura uh, bat bada, hor, bon, uh, gune berezibatean da bereziki, baina uh, gorputzak, uh, be, kasik berriz naturali itzultzeko manera bat da, baina um, diaterat maiten ituzte, scherzak uh, saier, saiek jaten uh, dituzte uh, mendian eta hori ritual bat uh, egiten dute uh, gorpuak janaraziz. Uh, bon. Ato. <laughs> De, hoi... Uh... Oso-oso itrez garritaino ustez nula zerbilakatzen korpitzak. Heben badi holako alde sakratu bat nula ez eh, erreligio-katolikoa hainazkar izanik eh, eskualde, hau, eh, eskualde juntan. Indian bai errekalat eh, itukitzen dutie korpitzak. Nien izrekula Indiane gondena badakiten ezeba bate kontatu zeita dela behin <laughs> ibai batetan hola ikusten ziela korpitz puzkazun baita. Eta bon, Bain. aski berezida guk dugun usantxer uh, komparatzez geho Niko nintzane bai guatemalako hilerrietan eta harrigarri da, heben guk hilerrietat koloia ekartendugu e, bon, gaizto izan gabe, bena, urtian behin dia bereziki hola e, koloreztatuk lili egi esker. E, Guatemalan aldiz e, hil harriak behak dutiet hintatzen koloetan, eta koloe bako txak badu badu e, bat hauk bat zelaik hiltzena, koloe batez tintatuk izanen dak, gizon bat koloe batez, emazte bat beste batez eta beste eta holako koloe guzien artin, badaz erbait oso alegea eta horri gehitzen bazaio eh, katolikoen konkista intzineko sin mantentzen dila eta uanoe erritu hola paganozunbait egiten dila hilegian behian, badaz zerbait oso maziko eta, eta heriotzaikiko oso xano idu zaidan zerbait, e, heben Zuma e, aipatzen da beti nurbait hilzen dela dolia egin behar dela, baina dolu baten egiteko Zuma Italdiz erritoak ezinbestekoak dira, Zuma Italdiz edo betien eustez eta, eta ez gilaik identifikatzen e, be heben inpozatuk den religioniai Ez, ez dakit, eni, ni eni hunkigarri egiten zait ikustia bestetan eta nula egiten denna nahiz eta prefosta forsta ez du gingu eganatzen ahal bena oso interesgarri zait eta eta argazkietan badia han horka hola lan interesgarri zunbait herriotzen inguian eta Interesgarri da hori pentsatzea mm. bai. Ja, aipatzen mahitu sutu jurtukie religioaren uh, ba, ondorioa eta horrek ekagiduen uh, ekagiduena ere Filipinetan Filipinetako kasua hori lotzen alda, senta hor beraz uh, aruka batean lotzen dituzte uh, ilobiak eta hienilak horren irakuridote irakurri coach eta chartoa inzin soma itegunes uh, ilden pertsona kadera baten gainean jartzen dela eta bere etaintzinean uh, Uten eta oraa jendeak bisitatzenahal du. jotarakoreak gazkian ikusten dira ka dela batzu uh, lurik hilkutsei uh, eta onutik sartzen dula kutxan beraz eta eguzkia ikus dezan eta profita dezan horreinik eguzkiaz. Baina, e, ba, galdu da oitura hori ere eta or, berdin erlizio katolikoa baita ere sartu e, ba, oituretan eta horrek eken dudu erri ba, hotzaren edo erri zuten aheman hori eta erritual hori. Ha, ha, eta hor, barbara zubia egiten ahalda finitzeko ahra jiteko iskal Egia da heben ebai, haidela e, azken urtetan desagertzen gertzen e, ohi dira edo, edo kostuma hoi, bena egia ni agitu zait e, ungu kozunbait e, hileta benetxen egitea bizita, e, korpitzahan izatia etzanik etxian behian, eta egia badila oso oso bestelako indar bat, e, finera batetan prefosta ezten... E, Uh, testu ingu batetan egiten behita, eta eta um, oso berezia bereziadai bai familiaekiko harremana etxen izatez. Uh, ez dakit, uh, uste dut uh, laguntzen dilalehena ipatzenian dolu egite hoi, uste dut uh, lagungarri dela, ebe hori dioa zun baitek, bat jela zentzu bat, et, ez dakit esplikatzen prefostaen iz, uh, ez etnologo, ez uh, horretan uh, jakitun prefosta, baina... Uh, pertsonalkinik halas entitu dut, uh, agitu delaik, e, gia etxetan egoitiaena, ez du ge Filipin eta Jumbeharrik, eben beti izan da kosti mahoi, mm. uh, skatzan edo honik dakita nun, uh, korpitzan etxekitzia uh, horzketa harti no, eta eta, eta bat du bestelako indar bat maleuski galtzen egiena. Mm, bai, bai, zentzua, nero ustaz aski sinplia da, eh, edo, pertsona bat hiltzen delarik eta segidan etxetik kentzearena, ere bortitza izaiten da, orduan doluaren parte hortan, ere sartzen da, pertsona atxik itza agurtzeko denbora azkenean, eta gero ba, beste bide bat ardezan ere pertsonak eta hildenak. Pentsatzen dute bai, etxiai e, dugune Bae, lotu askar hoi ebai hor den, zunbait, e, zunbait korpitz uano sortu zien etxetan, be, e, edo ungeko lurretan e, izan di, apre fosta bai, legiak ez du usten jalakoik egitea, mm. bena pentsatzen dut badela jolako etxekimentu askar bate bai, Uh, hilondotik e bai etxe hilotzuik izatia eta bon, uh, bikienez egin zun baitez egitera jada,ikienez legez eta eta uste dut, uh, oso oso azkaja jaden ohiz. Eh. Mm -hmm. Boi e behar da bukatuko dugu gaur argazki horiek zakita zuk a, atera argaztzenako geuzuka eportai bat egin zenuten, duten... Chachapuia y buruz, ori atxomeiteko para dais haitena aldea. Abe, suke lotioa sartén padesibai, bestela sazpicaldizkai en archivo de tarna. No, muncha, emanen do eta filipinitako argazkia ere. Ene lan ordean, ene gaine, muncha. Ebeurikin bego beraz, joanen xe txe barri a Bai, san dematen hitz e eta putzamankizunean gure gomita elurisaketan izango da eta Donibane loizune aldera joanengira, Donibane ziburuko gaztetxeak urtero bere urte betetzea be, ekainean ospatzen du Donibane loizuneko festen haste buru urtan, urt, urten aldaketa bat irailean ospatuko dute be, eriko festetan parte hartuko baitu gaztetxeak zentroan bertan berak dena espikatuko dauku eta iso eman kizun ere ipatzeko dugu. Matien, perezekin, xeak aintzin, bosterdiak, mementuz, euskal irratietan berriak, zurekin jorobidart. Simaden ekintza goizuntan, geriza emigrazio legia delata senatuan estabadatzen, Max Brison senatariaren permanentzaren aintzinean bildu dira ajanguren plazaratzeko. Berroita bat, Zaharauia arrastatuak izan direla, astelen juntan bidiatu endaia artian, eta beritarik ama bi orain beti atxikiak dira, zin made torkinen aldeko elkartearen irudiko, jende horiek etzuten elburua dirua biltzia, bainan, bistandena, beren eta aterbe gunea, atxemaitia. Burdin bidearen ibilaldia izanen da biar, lab, CGT eta Zutrai sindikatuak antolaturik, ibilaldi horren bitartez, zentze ko langileek koo bere mobilizatzea luzatu nahi dute. Atzo agatsaldian Donean garrazko gai arian bildu dira gazteak eta elka arteitakokodezkariak eh, egita zerbitzuen inguruan informazio topaketak ziren beste informazio bide bat ere enmana izan bereziki Europa mailako egita eh, zerbitzu hortaa. Herbi sailan, abiatu da e, biltzak nagusia azkenean BO eta e, ekiparen zat biltzak nagusi ortaik landa behargin uke jakinean orri zanenden president berria. Gure eskudago kantolatzen duen gizakatea erraldoia izan behark da, elduden igandian beraz izanenda hori eta jende ainitza ari da horren prestatzen kilometro solidarioa ere izanenda altsasuko gazteeri eskainia. Eta Katalunian, edo Espainian, barkatu gobernu berria muntatua dela. Eta or, gobernu horretan Josep Borrell izan da, atzeri ministro berria. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak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 Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Iso! Iso! Iso! Oztegunean, Iso eman kizunean, da ma metal taldea gurekin izanenda. Iru behendizka ateratzeko zorian dira donezte eta boute egan eta oiu Ostegunean jatzeko beratzetan iso emankizunean. I Itzeta hiteta putz hitzeeta hitzeeta hiteta potz Gainagusi berrian eta argian ere, atzo asiginen aipatzen, iruzura osakidetzan, iru espezialitateetako lan eskaintza publikoak geldiaraziditu osakidetzak anestesiako, kardiologiako eta angiologia eta kirurgia baskulariko espezialitatei eragindie neuriak azterketan Filtrazioa egon ondutik den argitzeko espediente argitu artean egoten edo gelitzen dituzte lan eskaintzak. Suzmopean diren arglo guztietako lan eskaintzak geldiarazteko eskatu dute EH bilduk eta ahal duguk. Argian ere ramezala gainagusi, atzo atera zutena gaia, osaki detzako oposizuetako trampak fiskaltzaren edo prokuradorearen esku. Iru zuha atxe manden, amai espezialitateetan osakiretzako posizioak gelditzeko beraz, galdegin du EH bilduk. Gion darpo, nosasuntza hilburuaren dimisioa ere eskatu du, e eh, sindikatuak, eta eta beste, badira gauza elementu guainintz erran bezala argian eta behian, e Pepek getxoko aurrekondua akordioa hau du ea jota desleiala delakoan. Rahoiren kontrako zentsura mozioak eragindu aldaketa, alkateak erretiratu egin du beraz aurrekondua proiektua. Bizkaiko Pepek jakinarazidu getxoko aurtengo erriko aurrekondua konartzeko akordioa hau dutela. ea jota jarra eta mercenarioa duela egotzita. Eta erabaki horren ondotik imman landa uzapezak eaiotakoa beraz erretiratu egin du aurrekon proiektua bilko herriko uh, Biltzajean ziren bozkatzekoak. Eta um, altsasuko herriak botako du eri sanferminen txupinazoa. O ere berrian jakiten da jaien atxa, oianeko dantza lelopean ospatuko dituzte festak. Eun ekitalitatik gora antolatu dituzte. Eta beraz uh, Amazonas hori homen da bizitza posible egiten duen munduaren birika eta gure Amazona propioa Chan Ferminetan, eri Chan Ferminak dira aurregatik hauseda hortengo leloa, jaien atxa hoianeko dantza. Uh, behieran beraz uh, bispairu lejotan aipagai eta altsasu aldiz bai gai nagusi berriz ere orain aipatzen zuen jojo bidarte gure eskudagok elkartasun kilometroa eskainiko digi altsasuko gazte hauzipetuei eta argian titulu nagusi oraindik norain dik altsasuko gurasoek karikak betetzen segitzera deitu dute uh, Guardia Sibilak Ramesala Inakia bat, Jon Anderko Baratz Urizola eta Julen Goikoetxea atxilotu ditu eta preson degiratu. Eskutuko ondarea. Hau ipar euskal erriko itzan titulu nagusi. Garantzian dia izan du burdinak euskal errian, 2000 urte azaraban, bizkaian eta gipuzkoan martxan egon diren irureun eta bost, aizeola katago katalogatu dituzte Lapurdin eta Masena Farroan Iroro geita malau bildu dituzte eta izango dira gehiago ere hitzan erreportaiba tortaz Gazeta puntu eusen ere altxasuk Gailan Agusi Bayonako Espainiako Kontsulatuan Altsasuko Gazten Aldeko Ekintza, atzo egin zutena, eta beste tituluan Anuntzi Arranaren Agortutako Liburu Bat Eskuragai Edizio Digitalean. Mito Urbilak Liburua 2008 urtean argitaratu zuen idazleak gatu zain edizioetxean. Bug tegiren... Bukte webgunean aurkitzen ahal duzue horrein doain horik azetan beraz eta sunak. eta aldiz media bazken Shani Spiritu Zubia Baionako Zubi Famatua eta horrek dakaren Eztabaida, kolektibo eta Eriko Etxaren artean gaina nagusitzate ekartzen du hemen media bazken eta ondoan Angeluko Sassoina abiatzen da bizikletak urririk Ba, alokatzeko edo ukaiteko parada behintzat proposatzen du prestatzen baititu erriak beraz bizikleta horiek uda hontako beraz berre hon bizikleta horotara Zidu ezten aldiz hor zantzak Franzian segituko dute baina noi zarte Artikulu Nagushi atenoreuntan eta Bayona Shailian aliz Bayonako festak pagatuz. Ez tabaida Eriko Kontseiluan bihar gauean eginenda. Hau da titulu Nagushi. Ala, zerginoen aipatze komementuz prentsaz. Den bichta utz utz hutsch Zbait minuturen buruan gure gomita elogizareta on izango da eta berekin aipatuko dugu um, bat Donbane loizuneko eta ziburuko gaztetxea,zoprenntsxo horreko bat eskaini zuten aurtengo aldaketa bat aipatzen baitute Donibanee loitzuneko. Festetan menna lehenik kantuino bat gure eskudago... Aipatzen genuen orain prestaketa lanetan ari direlarik, aneguria eta labasu, ebe bikoteak sortu kantua! <girrisa> Guria eta labasu gure eskudaguroren gizakatea rentzat duten bideoklipa eta kantua gazteiz bilbo eta donostia berreon ta bat, kakos behatzi kilometroko gizakatea haste buru untan eginen dena beraz. Eman eskua etorkizunari uh, lemapean, ekainaren amar untan. Seak laguengut izusen, justuki orain txetan uh, itz eta tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Donanene ziburuko gaztetxea hitz egingo dugu berazatxaldeuntan, preentsa horreko bat egin dute, atzo aldaketa bat aipatzeko bereziki, aldaketak ez du hainbestea handia maiten, alta haientzat garganzia badu aurtengo Donaneeko pexetan izango dena gurekin elogi saretan er Atzal, Leon. Urtero, donibane ziburuko gaztetxeak bere urte betetzea ospatzen du, donibane loitzuneko festen haste buruan horrekainean, baina gaztetxean, akotzen, aurten zentroan izango da, beraz, gaztetxea, festen antolatzaile ere manera batez, aldaketa horrek hainbesteko eh, garantzia du, beraz, zuentzat? Bai, be, urte guziz egiten gure urte betetzea donibaneko besten larun batean, beraz, akotzen, beraz, zentrotik... Eh aski urgun, eta uh, erabaki dugu uh, ejiko etxearekin uh, ejikoetxearekin uh, izatea donimaneko zentroan, eta besta egitea donimaneko zentroan. Mm -hmm. um, Zagatik horrein ahtezte egin? Ebe, duela hobitamak orte ego e, gehiu uh, haxizan gaztetxean, eta erabaki ginen uh, bestetan uh, parte hartzak gure manedan, eta egitea gure orte betetzea uh, gaztetxean, ez bagitzen Besten, uh, bestetan uh, gure likua atse maten, beraz nahi ginen besteekin uh, maneran besta egin, eta gure uchtepetetzea uspatu gehiago gaztetxean. Mm. Eta hori uh, ezintzen egin zentroan, uh, uh, gaztetxeaz zentrola eraman? Ebe atse maten ginen, uh, giro hori ez zela gure burua ikusten beste horietan, beraz nahi ginen besta, uh, besta guk nahi bezala egina, Eta beraz uh, betidanik egiten zen uh, gure urte bezitza auspatzen ginoen uh, besten uh, egunean eta gure gaztetxean uh, gure lekuan mm. akotzen. Eta orduan beraz aurten uh, ahrizkoa hartzen duzu e besteekin noa astea? Bai, behezia erran dola iru urte erikoetxak uh, komisio bat sortu zuen uh, gomitatuz deneaneko uh, elkerte biziak eta beraz gaztetxarikin uh, gomitatuak izan uh, ginen eta gure itzaan bat egin gure ideak uh, karriz Eta gaste gastearekina lehenik lenik ostiales bat proposatzen a Luisamala uplasana ikiko etxearekin mate da eta aurten erabaki dugu be, gure urtebetetzea data saldatzea eta etortzea zen trula besta besta ikitera. Eh uh, aurren uh, urtebetetzea ipatuko dugu berantago urrian uh, uh, izanen baita azkenean eh aurten beraz aldaketa izango da. Uh, Zer proposatu nahi duzu, eberaz uh, beste bat uh, aipatzen duzularik Donibane loitzuneko festetan? Be, nahi giren pixkat gure besta giroa, besta euskantuna eta besta giro hori ekarri uh, Donibaneko bestetara. Eraz leku bat dugu, uh, pixkat gure gure giro hori uh, ekartzeko. Eta bazkari bat proposatuko dugu, eta egu soko programa antolatu dugu. Hmm. Eta um, erriko etxarekin, beraz, uh, antolatu duzue gunea edo libreki baduzue egune bat zuek uh, antolatzen duzuena, nola pasatko da? Beraz, haiekin uh, uh, gunea hautatu dugu, haien uh, baimena dugu beraz, jami joan uh, jue plazan egitea gure guna, eta gero libreki antolatu dugu, moimai elkartearekin uh, uh, batera, egun hori antolatu dugu. Do niba nelo deneri idekia izaren da? Bai, izan gazte, zer, eh, doru bandaz eta doru bandazai eh, benai idekia izanen da bai. Hmm. Eh, Pentxala zenit ez dakit, bai honako festetan adibidez egiten den bezala, patxa plaza nolako eh, gune bat sortu duzu edo no? nola dinuke, bai nebo, ezta izanen da? Nahi zinuke, baina bo, ez da patxa plaza, patxa plazak badu bere historia, eta gure da izanen da, gure eh, beste egin izanen da olako lekutzu. Duk e, duk e, patxa, bonimaneko plaza ez. Eta hori da kurzen bidali duzen uh, agirian, uh, ala ere, ba, dibidez patxa plaza ipatzen behitugu, eh? baina, jarriera sexista, rasista, homofobo, bortitzak, uh, ez direla honartuko, azpimaratuko dituzue, baduzuelako duzuelako kampaina baten egiteko asmolik edo... Me izan zen, azkaineko gazetxean izan zen haintzinarekin, haintzinaren talde feministarekin lekitaldi bat, parte hartu ginoen, eta beraz uh, talde feminista horrekin ahremanetan eman dira izan egira afitsa bat zuz, eta ara, gero ez dira uh, uh, gino urtan sartuak, baina, bai, behin. irrespetuz eta irrespetuko planzatzen da, besta guzietan, edo nemaneko besta guzietan hori irrespetu katuko da, baina guna iduko hori uh, azkima ratu. Ez dut noiz da egun hori? Zaren da eka inaren ogeita uh, hiruan, larun batez. Hor duan, uh, ameketan abiatuko den eguna Ramiro plazana. Bai, iberaz, itzorgo eman dugu ameketana, asko da Ostra eta Arnozubit jastaketan ikina. Ondotik uh, guerditanukaren dugu Momo korala, uh, Balea Pop elkarteak sorturiko korala bat, eta ondotik uh, Baskaria eta atxaldeko etatik goiti, beraz, kuskustu txaranga, eta gero kontzertuak poligornea, seis mulut, eta bale onda, balea ondako DJak. Ados. Ala ere gaztetxeaz duzu abandunatzen? Ez ez, alere gure urte bedetzea, beraz, jambu zure zala Idailean, ospatuko dugu, Idailearen eta itzordua ematen dugu Denei, tortza gure gaztetzi da, idailaren hogeita miliana. Hmm. Kasik hogeita mar urte, betetzen ditu gaztetxeak, beraz? Bai, horretan e, hogeita aztozpik, urtea ospatuko dugu. Larun batarekin izango da egun nahundia, benen aste buru guzian zehak beste gauza batzu izango dira ere? Bai, ezan bezala, erikoa et, etxearekin e, antolatzen dugu Oztirealez konzertua Luisa Malau plazan, beraz, horretan okaren dugu old school fengi familie, Da, amar pertsunako talde bat, bikaina dena dantzatzeko eta kantatzeko, eta igandean urtero bezala fandango txapelketaz dolatuko dugu atxaldeko lauetan uishan lau plazan. Adoxe. Eta, bo, errikoetxearekin, beraz, ahremanakonak gaztetxeak ez da akotzetik mugitzeko, mugituko edo arriskurik? Ez, momentuko, ahreman, honetan gira errikoetxearekin, Gure gaztetxe zahabalimada ere normalki bukak izanen dira, baina ezkira ez dugu mugitzeko asmoa mura indik. Izan zen arriskua, ba, hor etxeak mugitzeko asmoa izan zuen ez, beste proposamen batekin? Bai, duela zazte edo sortzi urte izan ziren galdeak eta arriskuak bazirean etxe horretan, eta normetan ez baitzen sartzen, baina... Fiskanaka, fiskanaka, uberrak egiten dira, uberrak ikiak eta bon, momentuko gaztetxe guntan dira eta ezkida momentu, momentuko gugituko. Itzordua hartua, erambezala lehen uh, Ekainaren Geita Bioita Iroita lau asteburutan Donibane loitzuneko festen erdian Arra. eta beste, uh, beste gaualdi batzu ere izango direla urtean zehar eta urte aurten irailaren Ogeita Bian Mil Esker Elorri Uruko gaztetxaren inguruan ere baidatu dena erango dugu eta hauek ere hor izango dira ekainaren hogeite iruan erramezala doni bane loitzuneko eh, kajiketan eta gaztetxak antolatutako egun berezi hortan. Laster, laster, gurekin Matin Perez, ixo aipatzeko. Gurdin bidearen ibil aldia iraganenda hostegun untan bai honan, amekontatik goiti geltokitik abiatuko dena, sufriaren bidea proiektua eta seminoten susten atzeko, dei aldia dute hainbat sindikatuk, tren bideetako sejeteko peio dufo hostegun untako gomitago ezberri. Eta azte azken irro bezala gurekin Matin perez Zatxaldeon. Zatxaldeon et tabillard... Ixoa laga Ixoa? Ixoa, izango da, bihar. Ados, gaudan musika talde bat zurekin. Hori da, eta bihar joan gira donez tebeko talde batekin musika entzutera, dama deitzen da, irugaren dizka terako utel laizte janik Dianik kantu bat edo ezakit satibat lokanto oso bat den, baina maunte youtubean minuta bat eta piko hitendu, gaudan nahi kolaborada, baina baina baina baina kantuak Dianik nahi kolaborak dira, baina baina baina baina baina zakit kantuak Dianik nahi kolaborak dira, baina baina alda Dianik bisiki uh, go zan ondela bisiki burtitza eta bo betidanik eta musikaz genan, baina nahiko ongi gina, egin, mikat desberginekin kantuoktan dihanik. Eta hori epatuko dugu guduan gudu ustegunean, talekidekin lau dira eta bilendiskak, eta hori entzungo dugu ere. Lauak horre zungo dira biak? Ez eh, nix, espero dut baiet, egian, baina ez dut ikitzeno. Untsa, bedama biak beraz eta behoyen kantu laburro jekin, hmm? agurtzen gira algar? Bai, barra biltara ino, dezen ola kuzarbait eh taban tsugosuet uh, bisi ona bisi ki bella buha baina baina intentsibo eta ebebiak orrenbatez beintsatz zurekin ixo emanki mm. zurean bireskertzen mesker soli Hala, ulektu zu izango den bihar gaueko giroa dama taldearekin eta bihar atxaldekoa fred berruetekin edo bi izango da berak aurkeztuko daukuna kronika ostegunero bezala eta beste gauzain itzorek biharkoa txikitzen dugu, sehiak, Mementoz Euskal Iratietan. Zanuntza!